Bai, Otsaiaren ogoita zazpian ondarribian eta martxoaren batean baionako antzokian ikusial izanen dugu, Kukai Dantza Taldearen azken sorkuntza lana. Laberonal, taldeko koreografoa den Markos Moraurekin elkarlanean, atondu baitute, beraien azken obra, Oskara, izeneko lana. Euskara, izendatzeko aintzainako hitza dugu Oskara, eta zer dela eta lan honi honako goiburua jarri dioten galdekin diogu Jon Maya, eh Kuke dantza taldeko koreografoari. Talaverona lesbeti, bueno, bere ikuskizunak izaten dira duko leku leku bat ezta eta bertako elementuen inguruko gogoeta bat. Eta bueno, handi hortikan dator izan, ba haiei egindako proposamena, ezta? Ba ba seri horrentankierakoa, ba Euskal Herrian kokatzea, ez? Eta bueno, ba hortikan pixka bat e, ba bertako kulturt, nulea tradizionalaren elementuak erabitzarekin eta irudituzta egun euskerak, zala euskeraren lurraldeak e, irudikatzen zuela ondoen, pixkat gu e, geografikoki nunkokatzen genuen ikuskizuna, Eta gero, Euskara izena gustatu zen zaigun, e, misterio puntu batekin ere bai, eta eta lase benun. Eta Euskal Herria diozun bezala, e, abia puntu izan bada, Euskal Herriko kultura, e, oroar e, kulturaren inguruko gogo eta batetarantz, e, garamatzan lan bat dugu Bai, gogo eta egiten du pixka bat e, kulturaren egoerari buruz, ez Batezer, kultura orokorra, bine baita kultura tradizionala. Zta, modu unibertsalean. Eh? Hau da, eh, kontatu xitekeen euskal kultura dekin edo edo zein errealitako kulturarekin ez da. Kasu honetan, ba, bueno, ba, lan hori hemen gauzatu denez, e, gogoeta horiek lazaratzeko modua, ba, ba, izan da, euskal kulturaren hainbat elementu erabiliz, e, eta baina hori e, beti ustartuz eta erabat deskontestualizatuz, ez? Beste eremu bat eramanda, era e, beste elementu askorekin elkarlanean, hau da, Gogoetari hori hor dago, elementu batzuk hor daude, baina lehuguai oso universal baten bidez kontatuta. Aipatu diguzu, Markos, morau, koreografoarekin, ba, elkar lanean eginduzula sorkuntza lanau, bi zuen bi unibertsuak e, batu, elkartu dituzue e, lanuntan? Bai, bai, gainera gerabbi horain arte, ba, gure hibilbideak, bueno, horberak bere kaza egin dugu, eta oso, bueno, tantzaren ikuspegia, ba, ba ez berdin gauzatzen dugu, ezta? Eh, mugimendu aldetik ere baino bezi pentsatzen duen e, erakar, oso erakargeria zela bi mundu hoiek uztartzean. Ba, hortik etorri zaian beraieginako proposamena e, eta onartu eta hiezan ba ustut duten bateratze hori aspektu askotan baino mugimendu aldetik ere oso interesgarri izan daela, ezta? Da? Ora, e, Ainez berdina izanik ere, era bat garriak, eta, bueno, bai berri bat sortu gala bienarteko topak ezortzati. Bost, dantzari izango ditugu taula gainean, baina zei artista bat ere, badugu ikusgarri juntan, Erramun Martikorena. E, bai, mm, Erramun Martikorena da, zei interpretetako besteoan, ez da, oda. E, Oskara ikuskizunaren barroan erramun martikorena, ez erramun martikorena, bere kokatzen dut pertsonai bat. Eta uste tozopolita dela bere ikustea, nola, bueno, ba, kontestu berri batea, bueno, bere ohiko ahotsak kantakera edo horrekin, baina baita ere pertsonai bat kokatuz, historia baten zerbitura, beste dantzari aktore batzukin harremanetan, Bueno, iazanso esperientzia politiko eta estatala berekin au konpartitzean. Bakukai Dantza Taldeko Jon Mailarekin izandako osorasaldiaren pasarte baten zu duzu, eta esondako otsaiaren zazpian an undarbian eta martxoaren batean Baionaldean ikusi al izango dugu Kukai Dantza Talderen azken lana.